Писмо номер 13 Писмото бе отговор до една сестра. Вяра непреодолима. Физическите пречиствания са Божи и благословения. А когато благословенията дойдат, човек трябва да се радва. Когато хамбарът се изпразни, а нивата се напълни, земеделецът трябва да се радва когато богатството се превърне в знание, скръпта в радост, слабостите в сила, двуумението, в трезва мисъл, бързината в търпение, надеждата в мир, човек е на път да приложи божествената мъдрост в живота си. Само чистата съвършена любов прави душите съвършенни. Само любовта обединява великото и малкото. А когато те се обединят, образуват божествената хармония, в която душите живеят. Бог е живот без прекъсване, светлина без сенки, движение без реакция, дух на безгранична свобода, истина, която привлича всички същества към себе си. Любовта изпълва всички празнини и на временния и на вечния живот, блажени, които го познаят и му служат.